Чайна Б'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ п'ятий Айзек чекав, дивлячись прямо на гостя. Гаруда мовчав. Він збирався з думками. Готувався сказати. Голос Гаруди прозвучав хрипко і монотонно. «Ви вчений? Ви Грімнебулін?» Створінню важко далося його ім'я. Голосні і приголосні звуки ішли з горла, без допомоги губ, ніби в навченого папуги. Айзек впродовж життя зіткнувся з двома Гарудами. Один зальотний мандрівник давно практикував використання людських звуків. Другий, студент із крихітної громади Гарут, народився і у новому кробузоні, на кріпкій місцевій балачці. Ні той, ні інший не звучали по-людському, але навіть наполовину не так потвариняче, як цей великий птахочоловік, чоловік що намагався подужати чужу мову. Айзеку знадобилася хвилинка, щоб зрозуміти сказане. «Це я!» – він простягнув руку і продовжив повільно. «Як вас звуть?» Гаруда глянув на руку погірдливо і, надиво, легенько потис. «Ягарак!» – промовив із вискливим наголосом на перший склад. Велична істота замовкла і ніякого засовалась, перш ніж продовжити. Він повторив своє ім'я, цього разу додавши складний суфікс. Айзек струснув головою. «Це ваше повне ім'я?» «Ім'я і титул». Айзек здивовано вигнув брову. «То я, значить, стою в присутності знаті?» Гаруда втупився в нього незмигно. Урешті він заговорив, не підводячи очей. «Я надто, надто абстрактний індивідуум Ягарек, якого не слід поважати». Айзек блимнув і потер скроні. «Е, ясно». Прошу мені пробачити, Ягареку, я не дуже обізнаний у... у почесних титулах гарут. Ягарек повільно похитав головою. Ви зрозумієте. Айзек запропонував піднятися нагору, і той пішов за ним, неспішно й обережно, залишаючи на дерев'яних сходах подрапаний від кіхтиськ. Та вмовити його сісти, з'їсти чогось чи випити Айзекові не вдалося. Гаруда стояв біля столу, а хазяїн сів і дивився на гостя знизу вгору. «Тож, – почав Айзек, – навіщо ви до мене прийшли?» Ягарек знову збирався з думками, перш ніж заговорити. «Я прибув до нового кробузона, бо тут є вчені». «Звідки ви?» «З цимику». Айзек стиха присвиснув. «Він мав рацію, неблизький світ» щонайменш тисяча миль через сувору палючу землю, крізь висхлий вельт, через море, болота і степ. Ягарика, певно, вела якась воїстину непереборна жага. «Що вам відомо про вчених нового Кробузона?» – запитав Айзек. «Ми читали про університет, про науку і промисловість, що розвиваються так швидко, як ніде більше, про борсукову драговину». «Звідки ви все це дізнаєтеся?» «З нашої бібліотеки», – Айзек аж рота роззявив та замить спам'ятався. «Перепрошую», – промовив він, – «та я думав, ви кочовий народ». «Так, і бібліотека мандрує з нами». Ягарик почав розповідати про бібліотеку Цимика, на все більший подив Айзека. Про величезний клан бібліотекарів, які вкладали у свої валізи тисячі томів, оперезавши їх ременями і тягли їх між собою, поки летіли у пошуках води і провіанту під сонцем безкінечного, нещадного цимекського літа. Про гігантське наметове містечко, там, де вони приземлялися, і чималі юрми гарут, що сходилися з усіх усюд до їхніх імпровізованих навчальних центрів бібліотеці було сотні років, у ній зберігалися рукописи незліченними мовами, живими і мертвими. Рагамоль, діалектом якої стала мова нового корбузона, хочі водяниковою мовою феліт та південною, горішньохепрійською і силою селеною інших. Там навіть був кодекс, як з неприкритою гордістю повідомив Ягарек, написаний таємним діалектом рукохапів. Айзек мовчав. Його присоромило власне невігластво. Його уявлення про Гарут були підірвані. До нього прийшов не просто погордливий дикун. Треба заритись у свою бібліотеку і прочитати про Гарут. Свинота ти безграмотна. Картав він себе подумки. Мова наша не має письмової форми. Однак ми з Малку навчаємося читання і письма іншими мовами, сказав Ягарек. Ми також купуємо книги в мандрівників і торговців, чимало з яких бували в новому Кробузоні. Деякі з них тутешні. Ми добре знаємо це місце. Я читав історії, вигадки. Тоді ти виграєш, хлопче, бо я от нічорта не знаю про твоє, похнюпився Айзек. Запала тиша. Айзек підвів очі на Ягарика. Ти так і не сказав мені, навіщо прибув. Ягарик відвернувся і втупився поглядом у вікно. Унизу безстільно сновигали баржі. У репучому голосі Гаруди емоції було годі розрізнити. Однак Айзекові вчувалася відраза. «Два тижні я, немов блудний пес, повз із закутка в закуток. Я шукав журнали, плітки, інформацію, і це привело мене до борсукової драговини» а звідти до тебе. Питання, що гнало мене сюди, таке. Хто може змінити сили матерії? Грім не Грім відповідають усі. Маєш золото, кажуть вони, він твій. Або хіба зацікавиш його, чи надокучиш і розжалобиш. Або якщо щось йому в голову стрілить. «Я чув, ти той, хто знає таємниці матері, Грім Небуліна!» Ягарек глянув йому прямо у вічі. «Я маю золото! Я зацікавлю тебе! Розжалоблю! Прошу допомогти мені!» «Скажи, що тобі потрібно!» – промовив Айзек. Ягарек знову підвів погляд. «Ти, може, літав коли-небудь на повітряній кулі?» Грім Небуліна. Визарав униз на покрівлі, на землю. Я змалечку полював з неба. Гаруди мисливці. Ми беремо луки, списи і довгі батоги, та видивляємося птахів у небі і звірину на землі. Це і робить нас гарудами. Мої ноги створені не для ходьби по вашій долівці, а для того, щоб хапати маленькі тільця в лабети і розривати їх надвоє, чіплятися за стовбери сухих дерев і триматися на вістрах скель між землею та сонцем. Ягарак говорив немов поет, він затинався, однак промовляв словами героїчних легенд та історій, які читав. Неприродна пишномовність від Гаруди, що вчив мову зі старих книг. «Уміти літати – не розкіш». Це те, що робить мене гарудою. Шкірою пробігає трем, коли я піднімаю очі на дахи, почуваючись ніби в пастці. Я хочу глянути на це місто згори, перш ніж покину його, Грім Небуліна. Я хочу літати. І не раз, а коли забажаю. Я хочу, щоб ти повернув мені здатність літати. Ягарек розчахнув плащ і відкинув його на підлогу. Стояв і дивився на Айзека осоромлено, але з викликом. Айзек остовпів. У Ягарика не було крил. До його спини кріпилася хитромудра конструкція з дерев'яних розпірок і шкіряних ремінців, що по-дурному гайдалися ззаду, коли він повертався. За плечима виднілися дві здорові планки, що стриміли над головою і спускалися на шарнірах аж до колін. Вони імітували кістя крил. Між ними не було ані шкіри, ні пір'я, чи хоч би ряднини. Абсолютно непристосований для лету апарат. Це було просто маскування. Хитрість. Підпора для вдаваних крил, накрита клаптем дна. Айзек простягнув до них руку. Ягарек закляк, однак зібрався з силами і дозволив Айзекові доторкнутися. Учений отетеріло хитнув головою. На спині Ягарика паленів рваний рубець. Раптом Гаруда різко повернувся до нього лицем. «За що?» – видихнув Айзек. Болісна гримаса спотворила Гаруді обличчя. З нього вирвався тихий, цілком людський стогін, який поступово переростав у тужний бойовий клич хижого птаха. Гучний, монотонний нещасний і самотній. Айзек дивився на нього з тривогою, а стогін гаруди перетворювався на ледь зрозумілий крик. За свою ганьбу, вигукнув Ягарик. Він замовк на якусь мить, а потім тихо повторив: "За мою ганьбу". Він відстепнув от спини незручну дерев'яну шабатуру, і та з глухим стуком впала на підлогу. Він стояв голий до пояса. Тіло було гінке, ладне, туге і жилаве. Без фальшивих крил, що маячили за спиною, він здавався маленьким і вразливим. Гаруда повільно повернувся спиною. Айзекові перехопило дух, коли показалися шрами, які він мигцем бачив до того. Два довгих червоних рівчаки на ягарикових лопатках були свіжі. Розверзла плоть, здавалася, попеченою. Сліди порізів розгалужувалися від потворних шрамів, мов маленькі венки. З обох боків спини тяглися стяжки скалічної тканини, завдовжки півтора фута і завтовшки добрі чотири дюйми. Обличчям Айзека промайнула жалість. Рвані діри були навхер посічені грубими кострубатими порізами. Тож Айзек усвідомив, що крила вирізали. Не рубанули одним різким ударом, а розтягували муку. Айзек здригнувся. Ледве прикриті горбки суглобів вирушилися і гнулися. Гротескно випиналися голі мускули. «Хто це зробив?» – видихнув Айзек. «Легенди не брешуть», – подумав він. «Цимек, воїстину, дикунська земля». Ягарик довго мовчав перед тим, як відповісти. «Я! Я це зробив!» Спершу Айзеку здалося, що він не дочув. «Ти про що? Бляха, як ти міг?» «Я сам накликав це!» – кричав Ягарик. «Це справедливо! Це я зробив!» «То це, блядь, покарання таке? Твою ж наліво, що ти міг? Що ти зробив?» Ти берешся судити правосуддя Гарут, Гримнебуліна? Чомусь, на думку, спадають пороблені. Не переводь стрілки. Маєш рацію, я не прихильник місцевих законів. Я просто намагаюся зрозуміти, що з тобою сталося. Ягарек зітхнув, геть по-людському опустивши плечі. Голос зазвучав тихо і страдницьки, виконуючи неприємний обов'язок. «Я був занадто абстрактним. Я не вартував поваги. Це було безумство. Я був безумцем. Я вчинив мерзенне. Мерзенне...» Його слова перейшли в пташине голосіння. «Що ти не робив?» Айзек приготувався почути про якісь жахіття. «Ця мова не здатна описати мій злочин. Моєю мовою, Ягарек мить замислився, я спробую перекласти. Моєю мовою було сказано, і вони праві, я винуватий у крадіжці вибору. Крадіжці вибору другого ступеня з особливою зухвалістю. Ягарек знову втупився у вікно. Він стояв, високо піднявши голову, та не хотів зустрічатися поглядом. Ось тому вони нарекли мене надто-надто абстрактним. Тому я не вартий поваги. Ось хто я. Я більше не конкретний індивідуум і шанований Ягарек. Його нема. Я назвав тобі своє ім'я і титул. Я надто-надто абстрактний індивідуум Ягарек, якого не слід поважати. Таким я тепер буду завжди. І мені вистачає чесності сказати це тобі. Айзек похитав головою, а Ягарек повільно опустився на край ліжка. Зігнута постать здавалася самітною у своєму вітчаї. Айзек довго дивився на нього, перш ніж заговорити. «Маю тобі сказати, – почав Айзек, – я не зовсім... Чимало з моїх клієнтів... Не на зовсім правильному боці закону, скажімо так. Тож я навіть не збираюся вдавати, що хоч на розумію, що ти учварив. Хоча, наскільки я втямив, це не моє діло. Як ти сказав, у цьому місті не існує слів описати твоє злочинство. І не думаю, що коли-небудь збагну причину. Айзек говорив неспішно і вдумливо. Та думки його бродили вже десь далеко. Він продовжив, уже бадьоріше. А твоя проблема мене зацікавила. Він уже почав прокручувати в умі формули сил і векторів потужності, фемтоморфічних резонансів та енергетичних полів. Підняти тебе в повітря – невелика рахуба. Повітряні кулі, керування силами і ще бо знащо. Навіть підняти не один раз теж не складно. А от коли б ти не забажав, та ще й на своїх двох, тобі ж цього треба. Ягарик кивнув. Айзек почухав підборіддя. Так, це вже набагато інтересніша задачка. Айзек вже занурився у розрахунки. Прозаїчна частина розуму підказувала, що найближчим часом ніяких справ не заплановано, а тому можна спокійно зайнятися дослідженням. Прагматична оцінювала вагомість і терміновість незакінченої роботи. Парочка простісіньких аналізів сполук, які можна було відкласти до певного часу. Напівобіцяний синтез одного-двох еліксирів, як два пальці. Крім того, була ще власне-дослідницька робота над водоробкою. До неї теж можна було вернутися пізніше. «Ні-ні-ні», – -ні, заперечив сам собі, – «я ж можу ввести її до нового дослідження». Суть в елементах, з якими постійно якась срака-морока. Рідина тримає форму сама собою. Тверда матерія проникає в повітря. Має десь бути спільний знаменник. Він із зусиллям вернувся назад до лабораторії та побачив, що Ягарик не незмигно на нього дивиться. «Мене зацікавила твоя проблема», – просто сказав Айзек. Ягарек відразу намацав капшук і витяг добру жменю брудних погнутих золотих самородків. В Айзека очі на лоба полізли. Ну, це й дякую. Звісно, я прийму гроші на деякі витрати. Сюди ж погодинна оплата і таке інше. Ягарек вручив Айзекові капшук. Той ледь утримався, щоб не присвиснути, коли зважив мішечок у руці. Забувши про самоповагу, Айзек, мов зачарований, дивився на важкі пласти золота. Стільки грошей він ще ніколи не бачив, отак перед очима. Цього вистачило б, щоб покрити усі витрати на дослідження і ще й непогано жити на них не один місяць. Ягарек явно не був комерсантом. Він міг би запропонувати третину, чверть цього, і все одно пів борсукової драговини бігало б за ним, висолопивши язика. Йому слід було залишити собі більшість, щоб зеленькотіти перед носом ученого, якщо інтерес вгасатиме. Може, він більшу частину і сховав, подумав Айзек, і очі стали ще ширші. Як мені тебе знайти? запитав Айзек, не відриваючи погляду від золота. Де ти живеш? Ягарик мовчки захитав головою. Мені ж треба буде якось з тобою. Я сам до тебе приходитиму. Відповів Гаруда. Щодня, щодва дні, щотижня. Аби ти не забув про мою справу. Будь певний, такого не станеться. Ти справді не хочеш дати мені свою адресу? Я не знаю, де буду, Грім Небуліне. Я стережуся цього міста. Воно мене переслідує. Змушений постійно кочувати. Айзек безпорадно стану плечима. Ягарек намірився йти. Ти розумієш, що мені треба, грімне Небуліне. Я не хочу щоразу пити зілля. Не хочу впрягатися в якусь збрую. Не хочу залазити на хитромудрі винаходи. Я не хочу один казковий політ в небесах, а потім вічність на землі. Я хочу, щоб ти зробив так, аби я відривався від землі так само легко, як ти переходиш із кімнати в кімнату. Можеш таке зробити, Грімне Буліне? Я не знаю. Айзек не поспішав. Але, гадаю, так. Кращого за мене все одно не знайти для твого випадку. Я не хемік, не біолог і не тавматург. Я дилетант, Ягарику. Аматор. Гадаю, що я... Айзек замовчав і гмикнув. Продовжив полум'яно. Гадаю, я... Роздоріжжя усіх шкіл думки. Ніби вокзал на вулиці Вітчаю. Знаєш його?» Ягарик кивнув. «Повз неї не пройдеш. Серйозна бляха махина». Айзек поплескав себе по пузі, підкріплюючи аналогію. «Там сходяться всі лінії. Зюйт, права, ліва, головна і стічна. І всі потяги проходять через цей вокзал. Так і я». Це моя робота, такий я вчений. Я з тобою чесний, і здається мені, це саме те, що тобі треба. Ягарик хитнув головою. Хиже обличчя було суворе, не проникне. Емоції було годі прочитати. Слова доводилося розшифровувати. Не лице, не очі, не постава знову горда й владна, і не голос виказали Айзекові його відчай. Виказали слова. «Будь дилетантом, псевдовченим, ошуканцем, але верни мене в небо, грім небуліне!» Ягарек нагнувся і підняв свою незугарну дерев'яну личину. Він пристебнув її до спини без сорому, хоч яким принизливим було це дійство. Айзек мовчки спостерігав, як той закутався у плащ і тихо спускався сходами. Айзек зіперся в задумі на перила і опустив погляд униз на запелюжену кімнату. Ягарек пройшов повз нерухомий конструкт, повз розкидані стоси паперів, стільці і грифельні дошки. Снопи світла, що пробивалися крізь покопані часом стіни, зникли. Сонце вже стояло низько за будинками, навпроти Айзекової майстерні. Закрите густо скупченими цегляними спорудами і ковзало на всі боки крізь древнє місто, осяваючи невидні схили гір, танцюючи черевичок. Хребтовий пік і безкиди перевалу покаянних, перетворюючи кострубату лінію небосхилу в силуети, що бованіли ближче до заходу нового коробузона. Коли Ягарик відчинив двері, на дворі вже наближалися сутінки. Айзек працював до ночі. Коли Ягарек пішов, Айзек відчинив вікно і викинув довгий червоний мотус, прив'язаний до гвістків у цеглі. Він переставив обчислювальну машину зі столу на підлогу поруч. Оберемок перфокарт злетів із полиці і розсипався по долівці. Айзек лайнувся. Згріб їх докупи і поклав на місце. Далі він потяг до свого столу друкарську машинку і почав складати список. В годи він підскакував і крокував до саморобних книжкових полиць, або рився вгорі книг на підлозі, доки знаходив потрібний том. Потім клав його на стіл і гортав з кінця в пошуках бібліографії. Він ретельно передруковував найменші деталі, гупаючи двома пальцями по клавішах друкарської машинки. Доки він працював, параметри його плану дедалі розширювалися. Він шукав все більше і більше книг. Очі горіли усвідомленням потенціалу його дослідження. Врешті він перестав друкувати і, замислившись, відкинувся на спинку стільця. Схопивши чистий аркуш, накидав декілька графіків. Плани дій, ментальні мапи. Знову і знову він повертався до однієї моделі. Трикутник із вліпленим усередину хрестом. Він ледь стримував задоволений усміх. «А мені подобається». Пробив мотив сам собі. Хтось постукав у вікно. Він устав і пішов глянути. З надвору на Айзека, вищарившись, дивилася баграна дурнувата мордочка. З опуклого підборіддя стирчали два пенькуваті роги. Лінію волосся переконливо імітували кістяні гребені й нарости. Водянисті очіці блимали гиденьким, радісним усміхом. Айзек відчинив вікно на зустріч слабкому вечірньому світлу. Звідти лунало сердите перегукування клаксонів промислових суден, що намагалися просковзнути одне повз одного у водах і ржі. Істота видерлася на підвіконня і залізла у вікно, вчепившись вузлуватими пальцями за раму. — Гальо, копитане! — гарикнуло створіння. Воно говорило чудернацькою, ледь зрозумілою говіркою. «Побачив червону тайво, як її, штуковину!» «Кажу собі, треба до пана на поклон!» Він підборгнув і по-дурному гирикнув. «Що прикажете купитане?» «Доброго вечора, чаю удвох. Ти мені потрібен!» Істота залопотіла своїми червоними каженячими крилами. Чай удвох був вірмом. Ці істоти, випнутими, як у птаха грудьми, з товстими, як у людей-карликів, руками, під незугарними функціональними крильми, шугали в небі над новим карбузоном. Руки слугували їм за ноги. стримились під їхніх присадкуватих тіл, немов воронячі лапи. Вони могли зробити декілька незграбних кроків у приміщенні, балансуючи на долонях. Однак переважно носилися над містом, горлаючи, кидаючись униз і викрикуючи прокльони перехожим. Вірми були трохи розумніші за мавчий собак, однак точно поступалися в цьому людині. Їхній інтелектуальний раціон складався з туалетного гумору, блазенства і мавпування. Імена одне для одного вони без розбору визбирували з популярних пісеньок, каталогів меблів і забутих підручників, які ледве могли прочитати. Наскільки Айзек знав, сестру чаю удвох звали з горла а одного із синів – Короста. Вірми жили у сотнях і тисячах закапелків, на горищах, флігелях і за рекламними щитами. Більшість із них обирали житло десь на белебені міста. Гігантські звалища і смітники на околицях Стоумшела та нейтральної зелені, каналізаційні стоки біля ріки в сірому меандрі кищили вірмами, що лаялися, сміялися, пили зі смердючих каналів і не відмовлялися від перепихону в небі і на землі. Деякі, як чаю двох, мали інколи підробіток на стороні. Коли над покривлею маяв шарф або на стінах біля мансарних вікон з'являлися помітки крейдою, значить хтось викликав вірма. Айзек поліз до кишені і витяг шекель. — Хочеш заробити це, чаю двох? — Ще спрашуєте, купитане. гаркнув той. «Гей! Внизу старежись!» Гукнув він і голосно висрався. Послід розсипався по вулиці. Чай у двох зареготав. Айзек простягнув йому скручений у совій список. «Віднеси це до університетської бібліотеки. Знаєш, де це? За річкою». «Добре. Вона відкрита допізна. Думаю, ти ще встигнеш. Віддай це бібліотекареві. Там мій підпис, проблем не має виникнути». Тобі дадуть книжки. Зможеш принести їх сюди? Вони важкенькі. Без проблем, купитане. Чай у двох випнув груди мов півень. Здоровий сильний парубок. Добре, принесеш усі за одну ходку, накину ще грошви. Чай у двох вхопив згорток і гигкнувши, зібрався було летіти, та Айзек схопив його за край крила. Вірм здивовано розвернувся. «Проблеми, бос?» «Ні-ні». Айзек задумливо дивився на крило. Він легенько розправив, а потім склав його назад. Під яскраво-червоною шкірою, грубою, рябою і тугою, Айзек намацав призначені спеціально для лету мускули. Кожен їх рух був дивовижно економний. Він описав крилом повне коло, відчувши, як натягуються м'язи зачерпуючи повітря і підминаючи його під вірма. Чай у двох захихотів. Копитан лоскочиться! Іч пустун!» Верескнув Вериск... він. Айзек потягнувся за паперу з жалем, відпускаючи співрозмовника. Він вже уявляв крило вірма математично зображеним у вигляді простих площин. «Знаєш, що чай у двох коли повернешся, я накину шекаль зверху, якщо дозволиш зробити декілька твоїх геліотипій і провести парочку експериментів. Лише на півгодини. Що скажеш? Добре, бобре!» Чай удвох заскочив на карниз і злетів у сутінки. Айзек примружився, вивчаючи обертовий рух крил, Дивлячись, як сильні мускули, властиві лише крилатим, несуть у небо не менше сорока кілограмів покоробленої плоті. Коли чай удвох зник з поля зору, Айзек сів і склав новий список, швидко черкаючи цього разу від руки. «Дослідження», – написав він у заголовку. «Трохи нижче – фізика, тяжіння, сили, площини, вектори. Об'єднана теорія поля». Під цим дописав. «Політ. Перше – природний. Друге – тавматургічний» третє – хімічно-фізичний, четверте – комбінований, п'яте – інше. В кінці великими літерами з підкресленням він вивів – фізіогномії лету. Учений відкинувся на спинку стільця, але відразу скочив на ноги. Почав щось мугикати під носа. Його охопив нестримний захват. Він почав копатися в пошуках величезного старого фоліанта, і, витягши того з-під ліжка, гупнув ним на стіл. Обкладинку прикрашало непереконливе тиснення фальшивим золотом. Бестіарій потенційної мудрості, розумні раси бас-лагу. Айзек провів пальцями по обкладинці Шакерестіаль читової класики, перекладеної з лубоцької водяникової мови і адаптованої сотні років тому Бенкербі Карнадіном купцем, мандрівником і вченим нового кробузона. Попри постійні перевидання і чимало пародій, твір і досі не перевершений. Айзек поклав пальця у виїмку з буквою «Г» на обрізі і, прогорнувши сторінки, знайшов причудову акварельну замальовку із зображенням крилатого народу Цимика, що передувала статті про Гарут. У кімнаті сутеніло. Він запалив газову лампу і сів за стіл. Десь на сході, в прохолодному небі, тяжко б'ючи крилами, чай у двох тяг міг із книгами. Він бачив яскраве мерехтіння газового рішка, а на дворі біля вікна – бризки блідого світла ліхтаря. Навкруги, немов електрони, крутилися нічні мушки, що інколи випадково потрапляли в тріщину розбитого скла. Її крихітним спалахом згоряли в його світлі. Їхні обвуглені останки стеляли дно скляної поверхні. У цьому непривітному місті ліхтар був маяком, сигнальним вогнем, що провадив Вірма через річку. Геть із хижого присмирку ночі. У цьому місті подібні мені не такі, як я. Колись я зробив помилку. Я був утомлений, наляканий і волав про допомогу, піддавши це сумніву. Я шукав прихистку, їжі й тепла, перепочинку від пильних очей всюди, де б не ступав. Я бачив маленьке пташиня, що легенько стрибало вузькими проходами між безбарними будинками. Серце моє ледь не вискочило. Я крикнув до нього, цього хлопчака, мого племені, мовою пустелі. А він глянув на мене, розправив критця, розкрив дзьоба і залився якимсь какофонічним сміхом. Він облаяв мене своїм звіриним карканням. Гортань його не могла видати людських звуків. Я кликав його, однак він не розумів мене. Він крикнув щось позад себе. І, немов недобрі до всього живого духи, з усіх шпарин цього міста до нього лізли людські вуличні дітлахи. Цей яснозорий пуцвіринок махав на мене руками і сипав прокльони, які я ледь розібрав. Так швидко він джерготів. А його приятелі, ці заморзані волоцюги, ці небезпечні по звірячому аморальні маленькі створіння, обірвані зі сплющеними личками виквецені у шмарклі, слиз і міський бруд, дівчатка в заношених сорочках і хлопчики в завеликих піджаках. Вони брали із землі каміння і шпугляли в мене, доки я лежав у темряві, ховаючись за напівзогнилим одвірком. А хлопчик, якого я назву Гарудою, котрий був усього лишень людиною з недолугими крильми, мій маленький загублений небрат, Разом зі своїми товаришами жбурляв у мене каміння. Сміявся. Бив вікна понад моєю головою, дражнячи образливими прізвиськами. Коли мою подушку всіяла луска облупленої фарби від ударів каміння, я зрозумів, що самотній. Тож я знаю, що маю жити в безпросвітній самотині, що я Ніколи не зможу поговорити рідною мовою із жодною живою душею. Я взяв за звичку гуляти після настання ночі, коли місто тихе і заглиблене в собі. Я незваний гість в його соліпсистському сні. Я вийшов з пітьми. Я живу пітьмою. Дикунський блиск пустелі, тепер ніби легенда, розказана кимось. Колись давно. Я поступово стаю нічною істотою. Мої переконання змінюються. Я виходжу на вулиці, що кучерявляться, немов темні ріки поміж ніздрюватої цегли будинків. Угорі слабко мерехтить місяць разом зі своїми блискітними донечками. Холодні вітри, немов слимаки, наповзають спередгір'їв та гір і засмічують нічне місто, нанесене мотлохом. Я ходжу вулицями разом із бездумними паперовими обривками і вихорами пороху, пилинками, що як заблудлі злодюшки, просочуються під карнизи і щілини у дверях. Пам'ятаю пустельні вітри, хамсин, що виснажує землю бездимним вогнем, фен, який ніби із засідки вискакує з-поза розпечених гірських схилів. Підступний самум, він – ошуканець, проникає крізь шкіряні ширми від піску і двері бібліотек. Вітри в цьому місті більш меланхолійної породи. Вони поневіряються, як неприкаяні душі, зазираючи в запелюжені вікна, освітлені гасовими лампами. Ми, браття, ці міські вітри – ми поневіряємося разом. Ми натрапляли на жебраків, які спали і тулилися одне до одного, і заклякали, намагаючись зігрітися, як нижчі істоти, котрих бідність штовхнула вниз еволюційною драбиною. Ми бачили, як нічні портьє виловлювали в річках мерців. Варта, вбрана у темне сукно, тягла гаками і баграми, у тіла, з очима, що вивалилися з орбіт, в яких застигла драглиста кров. Ми дивилися, як створіння мутанти виповзали зі стічних труб на холодне, пласке мерехтіння зірок. Соромливо шепотіли щось одне одному, малюючи мапи і повідомлення на фекальному багні. Я сідав поряд з вітром і бачив перед собою жорстокість та зло. Мої шрами і обрубки кісток сверблять. Я починаю забувати вагу, розмах, порухи крил. Не був би я гарудою, я б молився. Однак я не хилитиму голови перед зарозумілими духами. Інколи я приходжу до складу, де читає, пише і креслить грімнебулін. Я безгучно заскакую на дах лягаю спиною на покрівлю. Від думки про всю енергію його мислі, направлену на відтворення лету, мого лету, мого визволення, пекучі рани на моїй спині докучають менше. Коли я тут, вітер шарпає сильніше, ніж зазвичай. Він уже відчуває зраду. Бо знає, якщо я знову стану цілісним, він втратить свого Нічного компаньона прогулянками, цегляною трасовиною і смітниками нового кробузона. Тому, поки я лежу тут, він сварить мене, погрожуючи стягнути мене з мого сідала в широку ядучу ріку. Сварливі повітряні потоки ловлять мене за пір'я. Застерігаючи не йди. Та я хапаюся кихтями за покрівлю. І дозволяю цілющим вібраціям думок Грімнебуліна пройти крізь дірявий шифер прямо в мою сердешну плоть. Я сплю під склепіннями гуркітливих залізничних колій. Я їм все живе на моєму шляху, якщо воно тільки слабше за мене. Я ховаюся, ніби паразит, підшкірую цього старого міста, що хропе, пускає гази, буркотить, шкребеться. Роздувається, насварюється і з віком обростає бородавками. Інколи я видираюся на верхівки високих-превисоких веж, що стримлять з-під шкури міста, мов голки дикобраза. Вгорі, де повітря легше, вітри гублять ту тужну цікавість, притаманну їм унизу, серед вулиць. Забувають про вибагливість нижніх поверхів, Підбурювані вежами, одиноко вищереними над сонмом міських вогнів, сліпучо білих карбідних ламп, чадно-червоних сальних свічок, мерехтливих несамовито тріскучих спалахів гасових ліхтерів, усіх цих охоронців від пітьми, вітри тішаться і бавляться. Я можу, вп'явшись кігтями в край даху, розвести руки і відчути як їх хльоскають нестримні потоки. Тоді я заплющую очі і на мить згадую, як це літати.